Négy. Napokkal később már bocvanában voltam Chelsea-vel. Tejhez és májhoz mentünk. Adi is ott volt. Ez volt az első találkozás ennek a négy különleges embernek az életemben. Olyan érzés volt, mintha hazahoztam volna Cselsit, hogy találkozzon anyuval, apuval és a nagytesóval. Nagy lépés, és ezt mindannyian tudtuk. Szerencsére Tí, Mike és Adi szerették őt, és ő is látta, hogy ők milyen különlegesek. Egy délután, amikor mindannyian sétálni készültünk, ti elkezdett nyaggatni. Hoz kalapot. Igen, igen. És napteljet. Sok napteljet. Spike, meg fogsz fülni a sápad bőröddel. Jól van, jól van. Spike. Oké, okay, anya. Csak úgy kirepült a számból. Meghallottam és megálltam. Ti meghallotta és megállt, de nem javítottam ki magam. Ti döbbenten nézett, de meg is mozdult. Én is meghatódtam. Ezután állandóan anyának szólítottam. Jól esett, mindkettőnknek. Bár mindig arra törekedtem, hogy inkább anyának szólítsam, mint mamának. Csak egy anya volt. Összességében boldog látogatás volt és mégis állandóan ott volt a stressz. Látszott azon, hogy mennyit ittam. Egyszer Chelsea és én csónakba szálltunk, felallásodródtunk a folyón, és a legfontosabb, amire emlékszem, a Southern Comfort és a Shambuka. Nappal Shambuka Gold, éjjel Shambuka Black. Emlékszem, hogy reggel úgy ébredtem, hogy az arcom a párnához tapadt, a fejem nem éreztem, hogy a nyakamhoz van rögzítve. Jól éreztem magam persze, de a magam módján kezeltem a rendezetlen haragot és bűntudatot is, amért nem voltam háborúban, nem vezettem a legényeimet, és nem birkóztam meg vele jól. Chelsea és Adi, Tíj és Mike nem szóltak semmit. Talán nem láttak semmit. Valószínűleg elég jól elfettem az egészet. Kívülről nézve az ivásom valószínűleg bulizásnak tűnt, és ezt mondtam magamnak, hogy az is volt. De mélyen legbelül valamilyen szinten tudtam. Valaminek változnia kellett. Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább. Ezért, amint visszatértem Nagy-Britanniába, találkozót kértem a parancsnokomtól Ed Smythe Osborne ezredestől. Csodáltam edezredest, és lenyűgözött. Nem úgy volt összerakva, mint a legtöbb férfi. Ha már itt tartunk, ő sem volt úgy összerakva, mint bármelyik ember, akivel eddig találkoztam. Az alapvető összetevők mások voltak. Vashulladék, acétgyapot, oroszlámvér. Másképp nézett ki. Az arca hosszú volt, mint egy lóé, de nem lósimaságú. Mindkét arcám volt egy-egy jellegzetes szőrcsomó. A szeme nagy volt, nyugodt, bölcsességre és sztoicizmusra képes. Az én szemeim ezzel szemben még mindig véreresek voltak azok a vangói mulatozástól, és mindenhová szédelektek, amikor előadtam a beszédemet. Ezredes úr, meg kell találnom a módját, hogyan tudnék újra bevetésre kerülni, különben ki kell lépnem a hadseregből. Nem vagyok benne biztos, hogy edezredes elhitte a fenyegetésemet. Én sem vagyok benne biztos, hogy én is. Mégis politikailag, diplomáciailag, stratégiailag nem engedhette meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja. Egy herceg a soraiban nagy hírverési előny volt, erős toborzási eszköz. Nem hagyhatta figyelmen kívül azt a tényt, hogyha megszöknék, a felettesei őt és az ő feletteseiket is, és ez felfelé menne a láncban. Másrészt, amit aznap láttam tőle, az valódi emberség volt. A fickó megértette. Mint katona, együtt érzett velem. Beleborzongott a gondolatba, hogy távol tartják egy selejtől. Tényleg segíteni akart. Harry, talán van rámód? Irak végleg lekerült a térképedről, mondta. Sajnos, attól tartok, ebben nincs kétféle lehetőség, de talán, tette hozzá, Afganisztán még szóba jöhet. Hunyorítottam. Afganisztán? Valami olyasmit motyogott, hogy az a legbiztonságosabb lehetőség. Rendben. Biztonságosabb. Mi a fenéről dőr mögött? Afganisztán sokkal veszélyesebb volt, mint Irak. Abban a pillanatban Nagy-Britanniának 7000 katonája volt Afganisztánban, és minden nap a második világháború óta a leghevesebb harcokban vettek részt. De ki voltam én, hogy vitatkozzak? Ha Edezredes úgy gondolta, hogy Afganisztán biztonságosabb, és ha hajlandó volt odaküldeni engem, az nagyszerű. Milyen munkát végeznék Afganisztánban, ezredes úr? FAC, irányító. Pislogtam. Nagyon keresett munka, magyarázta. A facok feladata volt a légierők irányítása, a földön lévő srácok fedezése, a rajtaütések elrendelése, nem is beszélve a mentésekről, az orvosi mentésekről és a lista folytatható volt. Ez nem volt új feladat, de az újfajta hadviselésben létfontosságú volt. Miért, uram? Mert a rohadt tálibok mindenütt ott vannak. És sehol. Egyszerűen nem lehetett megtalálni őket, magyarázta. A terep túl zord, túlságosan nehéz. A hegyek és a sivatagok tele voltak alagutakkal és barlangokkal, olyan volt, mintha kecskére vadászna az ember, vagy szellemekre. Madártávlatból kellett nézni. Mivel a táliboknak nem volt erejük, Egyetlen repülőgépük sem, ez könnyű volt. Mi brittek és a jenkik birtokoltuk a levegőt. A facok segítettek nekünk ezt az előnyt kihasználni. Tegyük fel, hogy egy őrjáratozó századnak tudnia kellett a közeli fenyegetésekről. A fasz ellenőrizte a drónokat, ellenőrizte a vadászpilótákat, ellenőrizte a helikoptereket, ellenőrizte a high-tech laptopját, és 360 fokos képet készített a csatatérről. Tegyük fel, hogy ugyanez a század hirtelen tűz alá kerül. A fac megvizsgálta a helyzetet. Apacs, tornádó, mirázs, F-15, F-16, A-10 és a helyzetnek legjobban megfelelő, vagy a legjobb rendelkezésre álló repülőgépet kirendelte, majd a gépet az ellenségre irányította. A legmodernebb hevedert használva a facok nem egyszerűen tüzet zúdítottak az ellenség fejére, hanem tűpontos koronaként helyezték el azt az ellenségre. Aztán elmondta, hogy minden facnak lehetősége van arra, hogy felszálljon egy hógba, és megtapasztalja, milyen a levegőben lenni. Mire edezredes abbahagyta a beszédet, már csorgott a nyálam. – Akkor, fac, uram, mikor indulhatok? – Nem olyan gyorsan. A fac egy kiváló állás volt, mindenki ezt akarta, úgyhogy ez nem lesz könnyű, ráadásul ez egy összetett munka volt. A sok technológia és felelősség rengeteg képzést igényelt. Mindenek előtt, mondta, át kell esnem egy kihívásokkal teli minősítési folyamaton. Hol uram? A Raflemingben. A Yorkshire Dalesben?